Trei lucruri pe care ar trebui să le știi despre ziua de azi. Da. Pe 21 octombrie 1883 s-a născut chimistul, industriașul și, în cele din urmă, filantropistul Alfred Nobel, pe numele căruia se acordă acum an de an cele mai importante premii pentru activitate științifică, literară sau civică din lume. Academienii au just samantret și beslutat om 2018 și 2019 Nobel Prize. Asta este. Swedish Academy, asta era în suedeză să vorbea. Și că e o butată să zice că dacă moartea vorbește vreo limbă, atunci este suedeză. <laughs> Așa se spune. Așa se Alfred Nobel a fost unul dintre cei mai importanți inventatori ai secolului XIX. El a deținut 355 de patente diferite de invenție, brevete, mă rog, în general în domeniul chimiei sau industriei, iar elementul chimic sintetic Nobelium, din tabelul lui Mendeleev, îi poartă numele. Alfred Nobel și-a făcut însă averea din cea mai cunoscută invenția lui, dinamita, un explozibil stabil de mare putere, de altfel numele vine de la cuvântul grecesc pentru putere, dinamis. Nobel a deținut și fabrica Bofors, inițial o turnătorie de oțel pe care a transformat-o într-o fabrică de armament, deosebit de productivă. Ca atare, Nobel era implicat profund în industria explozibililor și armamentului, ceea ce i-a creat o anume imagine în societate, o întâmplare ciudată avea să-l transforme pentru totdeauna. În 1888 a murit fratele lui, Ludwig, iar un ziar francez a făcut o confuzie și a publicat un necrolog care era despre Alfred, nu despre Ludwig. Titlul acestui necrolog era așa, citez, a murit negustorul morții, iar în text se putea citi și următoarea frază, doctorul Alfred Nobel, care s-a îmbogățit inventând metode de omorât din ce în ce mai mulți oameni, din ce în ce mai rapid, a murit ieri. Șocat, Nobel și-a donat câțiva ani mai târziu, practic întreaga avere unei fundații care să acorde anual 5 premii pentru invenții sau activități în beneficiul umanității, în încercarea de a schimba imaginea. Și astfel au apărut premiile Nobel pentru chimie, fizică, medicină, literatură și pace, iar ulterior și cel pentru economie. Azi e ziua mărului. În Marea Britanie. Ăștia par mai responsabili ca americanii care celebrează pizza <laughs> cu și de adevăr, spus -mă, Deci Britanii nici dau dau ce mâncare să celebreze. Adică, măcar la american mai găsești cât de cât. Da, da, la da. britanii nu există. O fasolea și și Și, și, și cârnații, da. da. Am avut și noi festivalul mărului în diverse județe în ultima perioadă. Adevărul e că mărul ar merita o zi națională în România că e cel mai mâncat fruct. Serios? La bătaie cu banana. Da, da, bate banana. Vă <laughs> că m-am interesat, serios. Da? Deci cel mai vândut fruct din România e mărul, pe locul doi banana, la mustață. Banane de voinești avem. <laughs> <laughs> e, ca să învățăm și noi cum se face, uite, englezii invită pe la ei prieteni de ziua mărului și beau cidru și mănâncă plăcintă cu mere. Ca lumea, nu? Da, da? nebunie. E, făcut, că a luat și la noi amploare moda asta cu cidru în ultimii ani, mai ales în rândul fetelor. Cred că ar fi momentul pentru o sărbătoare, că deocamdată știu, doar un banc cu mere. Ce banc doamne? Ăla cu bulă, nu știi? Nu știu. Cu taică sunt disperat că bulă nu reușea deloc la matematică ah. și într-o zi vine tasul și zice, băi, bulă, nu mai pot cu tine. Măi, tata dacă eu am două mere și ție-ți dau un măr, eu cu câte mere rămân? Hai, lua mere. Hai, lua mere. <laughs> Zau, nu știam, mă, fii <laughs> Nu știai, mă? Bine, eu nu. știam, știam alb, era cu 4 mere. Bine. 21 octombrie 1992, George Michael a dat în judecată Sony Music fiind nemulțumit de cum a tratat casa de discuri promovarea albumului Listen Without Prejudice, volumul 1. George Michael acuzat Sony că n-a mai investit în promovarea noului album după ce și-a făcut oficial public statutul sexual. Doi ani mai târziu instanța a dat câștig de cauză producătorului, spunând că lucrurile n-au nicio legătură. Dacă George Michael ar fi câștigat, cazul său ar fi fost un excelent precedent pentru ca și alți artiști să-și reducă perioada contractuală cu casele lor de discuri. Cea mai cunoscută piesă de pe albumul despre care am vorbit și care a generat tot acest scandal este Freedom 1990 cu ea încheiem astăzi, Liberi să ne întâlnim și mâine dimineață, puțin înainte de ora 7. Numai bine! Toate bune! Pa, pa!